Az út hátra lévő részében nem váltottak szót egymással, szóltán visszamereng a múltba. Az esküvő után ő járt rosszabbul, önként a feleséges családjához költözött, s lett is neki nyomban apósa, anyósa, sógora. Ennek örömeit nap mint nap élvezhette, ám az igazi kéidagát vasárnapon kicsaládélmédek jelentették. és azok az eszméletlen holmik, amiket a papa hordott haza az áruházból. A lakás alsó szintjén lévő wc nem lehetett kezet mosni, mivel azt a papa látta el Víz helyett a környéken keringő taxisok CB-adásai folytak belőle. A robbanó sem könnyen felejthető. Az ördögi szerkezet az összeállítás során nagyon durrant, és minden alkalommal feletté változatosan más és más alkatrészét állított a konya körüli pályára. Hol ez, -e, hol meg amaz a el a fenébe attól sem zavartatva valaki az útjába került. A papa által beszerzett rádió, kizárólag telefonbeszélgetéseket sugárzott. Természetesen a mama szerszperet kedvelt az elmész szerkezetet. Főzés közben mindig bekapcsolta, különösen felörült, ha ismerőséik kerültek adásba, kivált, ha intimidásokról társalkodtak, sejtelmük sem lévén a lehallgatásról. A kalapács viszont azt tudta, hogy minden ütéskor Hiába ragasztózták, elrepítette a fejét, és az bumerang módjára tért vissza, leterítve használóját. A szenzoros kapcsoló a papa gyengép figyelmessége folytál, Sántál szobájába került. Ez a legváratlanabb pillanatokban, és teljesen önkényesen. Ki vagy bekapcsolta a lábákat, valamint a magnót és lemezjátszót, szabályozta fény és hangerőt, váltogatta a tévé és rádió csatornákat. Legszívesebben hajnali fél-háromkor borította fényárba a szobát, és ezzel egyidejűleg megszólaltatta a Beethoven-t és a depesmódot. Közben a tévémisorok között is váltogatott, egy-egy részletet felvillantva az éjszakai horrorból, híradóból és szexuivból. Ugyancsak az ő szobájukba került elhelyezésre a szekrény, amely önfelnyíló altajával édesítette meg életüket. Ez is főleg éjjel látott hozzá az önmegvalósításhoz, mikor mindenki mélyen aludt. Holott ebben a háztartásban igen ritkán sikerült önfelett álomba merülni. A szekrinajtó mégis kiböltölte az alkalmat, s ekkor, de csak ekkor, rettenetes robajjal kivágódott, és a benne tárolt ruhadarabokat szétökendezte a szobában, mert hát megtette akkor is, ha valaki sötétben, lábuj hegyen mellette. Szóval biztosra vette, hogy alkalommal a szekrény első rangó betörő fogóként működre abban már kevésbé bízott, hogy a behatoló túlélni a robajlás és a a leköpetés borzalmát.